Нові аудіокниги у відмінній якості безкоштовно на нашому каналі. Підпишись та натисни дзвіночок, щоб не пропустити. Атомні звички. Джеймс Клір. Незначні зміни, значні результати. Легкий і перевірений спосіб набути корисних звичок і позбутися звичок шкідливих. Вступ. Моя історія. В останній день другого року навчання у середній школі я отримав бейсбольною битою в обличчя. Коли мій однокласник добряче замахнувся, бита вислизнула йому з рук і полетіла прямісінько на мене, щоб вцілити просто межі очі. Про мить удару я не пам'ятаю нічого. Бита втілющилася мені в обличчя з такою силою, що ніс увігнувся з потвореною літерою «Ю». Через зіткнення м'які тканини мозку вкарбувалися у черепну коробку, голова у мене миттєво набрякла, і вже за секунду я мав зламаний ніс, численні переломи черепа і дві роздроблені очниці. Коли я розплющив очі, то побачив людей, які роздивлялися мене, й метушилися, щоб допомогти. Зеркнувши вниз, я вгледів на одязі червоні плями. Один з однокласників стягнув із себе сорочку і простягнув мені. Я спробував зупинити нею кров, яка юшила зі зламаного носа. Шокований і розгублений, я не мав жодного уявлення, наскільки серйозно постраждав. Учитель обхопив мене за плечі, і ми вирушили у довжелезну мандрівку до медичного кабінету. Через спортивне поле, вниз схилом, назад у школу. Чиїсь руки підтримували мене з Увсебіч, щоб я тримався прямо. Ми не поспішали і рухалися повільно. Жоден із нас не усвідомлював, що кожна хвилина мала значення. Коли ми дісталися медичного кабінету, медсестра поставила мені низку запитань. «Який зараз рік?» «1998», – відповів я. Насправді, це був 2002 «Хто зараз президент Сполучених Штатів?» «Білл Клінтон, – сказав я. – Правильна відповідь була Джордж Буш. – Як звати твою маму?» «Е-е-е-е...» я замовк. Спливло десять секунд. «Патті! – відповів неуважно, не звертаючи уваги на те, що мені знадобилося десять секунд, щоб пригадати мамине ім'я. Це останнє запитання, що мені пригадують. Моє тіло не змогло впоратися зі швидким набряком мозку, і я знепритомнів ще до приїзду швидкої». Через кілька хвилин мене забрали зі школи і відвезли до місцевої лікарні. Одразу тому моє тіло почало давати збої. Мені складно давалися такі найпростіші функції, як ковтання і дихання. Того дня стався перший напад. А тоді я повністю перестав дихати. Лікарі не лише поспішно приєднали мене до кисневого апарату, а й також вирішили, що місцева лікарня не має відповідного обладнання, щоб впоратися із ситуацією. Тож викликав вертоліт, аби перевести мене в більший медичний заклад у Ценценнаті. З дверей, відділені невідкладної медичної допомоги, мене покотили вулицею до вертолітного майданчика. Одна медсестра штовхала вперед медичний візок, який трясся нерівним тротуаром, доки інша вручну, Стимулювала мені дихання. Мама, яка примчала до лікарні за кілька хвилин до того, заскочила у вертоліт разом зі мною. Під час перельоту, поки я лишався непритомним і бездиханим, вона тримала мене за руку. Допоки мама була зі мною у вертольоті, тато поїхав додому, щоб перевірити, як там мої брат і сестра і розповісти їм новини. Він стримував сльози, пояснюючи сестрі, що не прийде сьогодні ввечері до неї на шкільний випускний. Після того, як відвіз брата і сестру до родичів, він вирушив машиною до цинциннаці на зустріч мамі. Коли ми з мамою приземлилися на даху лікарні, на злітний майданчик вибігла команда з понад 20 лікарів і медсестер, і мене повезли в травматологію. На той час набряк мозку був настільки сильним, що я зазнав повторних посттравматичних нападів. Треба було скласти докупи мої зламані кістки, однак мій стан не дозволяв оперувати. Після чергового нападу, третього упродовж дня, мене ввели в штучну кому і приєднали до апарату штучної вентиляції легень. Моїм батькам до цієї лікарні було не звикати, вони переступили її поріг 10 років тому, коли моїй трирічній сестрі діагностували лейкемію. Мені на той час минуло 5 років, моєму братику усього 6 місяців. Після 2,5 років хіміотерапії, спинномозкових пункцій і біопсії кісткового мозку Моя маленька сестричка нарешті вийшла з лікарні щасливою, здоровою і вільною від раку. І тепер, після десяти років нормального життя, мої батьки опинилися тут знову, але вже з іншою дитиною. Допоки я перебував у комі лікарні, щоб розрадити моїх батьків, надіслала священника і соціального працівника. Священник був той самий, з яким вони зустрічалися десятиліття тому, того вечора, коли дізналася, що моїй сестри рак. Коли день перейшов у ніч... Життя в мені трималося завдяки медичному обладнанню. Батьки неспокійно дрімали на лікарняних матрацах, то провалюючись від утоми в сон, то схоплюючись від тривоги. Пізніше мама сказала мені, це була одна з найжахливіших ночей в моєму житті. Моє зцілення. На щастя, до наступного ранку моє дихання відновилося настільки, щоб лікарі без остраху вивели мене з коми. Коли я зрештою отямився, то з'ясував, що не відчуваю запахів. Для перевірки медсестра попросила мене висікатися і понюхати упаковку від яблучного соку. Нюхові відчуття відновилися, але, наподав усіх присутніх, коли я прочищав ніс, повітря натиснуло на тріщини в очних ямках і виштовхнуло моє ліве око назовні. Очне яблуко вивалилися з орбіти, ненадійно утримуючись за повіку і зоровий нерв, яким око кріпилося до мозку. Офтальмолог запевнив, що відповідно до того, як виходитиме повітря, око поступово повертатиметься на місце, але скільки це триватиме, відповісти було складно. Операцію мені призначили за тиждень, щоб я мав трохи часу, аби набратися сил. Виглядав я так, ніби зазнав нищівної поразки в боксерському поєдинку, тож залишити лікарню мені дозволили. Додому я повернувся з розтрощеним носом, півдюженої переломів обличчя і лівим оком на викоті. Наступні місяці виявилися непростими. Мені здавалося, ніби все у моєму житті призупинилося. Упродовж тижнів мені двоїлося в очах. І я в прямому сенсі цього слова не міг чітко бачити. Відновлення розтяглося на більш як місяць, але зрештою очне яблуко повернулося на своє місце. Між нападами проблемами і проблемами із зором спливло вісім місяців перш ніж я знову зміг керувати авто. На фізичній реабілітації мені доводилося відпрацьовувати основні навички руху на зразок уміння ходити по прямій. Мене переповнювала рішучість не дозволити травмі змусити себе опустити руки, але не раз і не двічі охоплювали відчай і зневіра. Коли через рік я повернувся на бейсбольне поле, то болісно усвідомив, скільки всього мушу надолужити. Бейсбол завжди посідав у моєму житті важливе місце. Мій тато свого часу грав у нижній бейсбольній лізі за Сент-Луїс Кардіналс, і я також мріяв грати професійно. Після кількох місяців реабілітації, понад усе на світі, мені хотілося повернутися на поле. Однак моє повернення у бейсбол виявилося тернистим. Коли розпочався сезон, я став єдиним новачком, якого вилучили із бейсбольної команди університету. Мене відправили грати за другий склад зі старшокласниками. Я грав з чотирьох років, і, як для людини, яка присвятила цьому чимало часу і зусиль, таке переведення було принизливим. Мені яскраво запам'ятався день, коли це сталося. Я сидів у машині і плакав у вітчаї, намагаючись знайти по радіопісню, яка б мене розрадила. Після року невпевненості в собі я спромігся утвердитися в команді як досвідчений гравець, однак на поле виходив рідко. Загалом за бейсбольну збірну старшокласників я відіграв 11 подач, трохи більше, ніж в одній грі. Незважаючи на невиразність шкільної кар'єри, я не втрачав віри, що зможу стати великим гравцем, і знав, що єдиний, на кому лежить відповідальність за те, щоб повернути справи на мою користь, був я сам. Поворотний момент настав через два роки після травми, коли я почав навчання в університеті Денісона. Це був новий старт і місце, де я вперше відкрив для себе неймовірну силу маленьких звичок. Як я дізнався про звички? Навчання в Деннісоні стало одним із найкращих рішень мого життя. Я здобув місце в бейсбольній команді, і хоча, як новачок значився у списку останнім, мене переповнював захват. Незважаючи на хаос років мого навчання у старшій школі, мені вдалося стати спортсменом коледжу. Я не планував найближчим часом почати грати за бейсбольну команду, тому зосередився на тому, щоб упорядкувати своє життя. Тоді, як мої однолітки лягали пізно і грали у відеоігри, я виробив звичку висипатися, тому що вечора лягав рано. У брудних застінках студентського гуртожитку взяв собі за правило тримати кімнату чистою та охайною. Ці покращення були незначними, але вони давали відчуття контролю над своїм життям. Я знову почав почуватися впевнено. А зростаюча віра в себе поширилася і на навчальні аудиторії, бо я... Удосконалив свої звички навчатися і спромігся упродовж першого року отримати найвищі бали. Звичка – це усталена практика або поведінка, до якої ми вдаємося регулярно і в багатьох випадках автоматично. Семестр за семестром я накопичував незначні, але усталені звички, які зрештою приводили до результатів, про які я й уявити собі на початку не міг. Наприклад, уперше в житті я взяв звичку кілька разів на тиждень піднімати вагу й упродовж наступних років моя 193-сантиметрова статура перемістилася з напівлегкої ваги у 77 кг до 91 кг. На другому курсі я виборов провідне місце серед пітчерів. У перший рік мене обрали капітаном команди, а наприкінці сезону я потрапив до переліку найкращих гравців. Утім, лише на останньому курсі мої звички спати, вчитися і тренуватися почали приносити плоди. Через шість років після того, як я отримав бейсбольну битою в обличчя, опинився в лікарні і в комі, мене обрали найкращим спортсменом університету Денісона і згадали в The ESPN Academic All-America Team – Такої честі удостоюються лише 33 гравці з усієї країни. На момент завершення навчання я значився у книзі рекордів навчального закладу у восьми різних категоріях. Того самого року отримав найвищу академічну університетську нагороду – медаль президента. Сподіваюся, ви пробачите мені, що це звучить дещо хвилькувато. Чесно кажучи, у моїй спортивній кар'єрі не було нічого легендарного чи історичного. Я так ніколи й не потрапив у професійний спорт. Хоча озираючись на ті роки, вважаю, що досягнув дечого особливого, я повністю реалізував свій потенціал. І я вірю, що викладені у цій книжці концепції допоможуть і вам також розкрити свій. Перед кожним із нас у житті постають виклики. Моїм стала травма. Тож завдяки цьому досвіду я опанував важливий урок: незначні і неважливі на перший погляд зміни, якщо ви готові дотримуватися їх упродовж років, спричинять неймовірні результати. Жодному з нас не вберегтися від невдач, але в довготерміновій перспективі якість нашого життя залежить від якості наших звичок. Із незмінними звичками незмінними лишатимуться і результати, а от удосконалені звички роблять можливим неможливе. Мабуть, є люди спроможні досягнути неймовірних результатів за одну ніч. Я з такими не знайомий і однозначно до таких не належу. На шляху від штучної коми до потрапляння у престижну ESPN Academic All-America Team не було єдиного вирішального кроку. Таких кроків було безліч. Це був поступовий розвиток, довжелезна низка маленьких перемог і крихітних досягнень. Єдиний спосіб досягти прогресу і єдиний вибір, який я мав – почати з малого. До цієї ж стратегії я вдався і кілька років потому, коли започаткував бізнес і почав писати цю книжку. Як і чому я написав цю книжку? У листопаді 2012 року я почав публікувати на сайті jamesclear.com статті. Упродовж років я занотовував свої експерименти зі звичками і, зрештою, був готовий поділитися деяким з них із широким загалом. Щопонеділка і щочетверга я починав із публікації нової статті. Упродовж кількох місяців завдяки цій простій звичці писати я отримав першу тисячу підписників на розсилку матеріалів електронною поштою, а на кінець 2013 року їхня кількість перевищила 30 тисяч осіб. У 2014 році перелік адресатів у моїй електронній розсилці розширився до більш як 100 тисяч підписників, що зробило її інформаційним бюлетенем з одним із найвищих показників динаміки зростання в інтернеті. Коли два роки до того я починав писати, то почувався самозванцем, тепер же уславився як фахівець зі звичок. Новий статус, який не міг мене не тішити, але водночас змушував почуватися незручно. Я ніколи не вважав себе знавцем цієї теми, швидше, особою, яка експериментує разом зі своїми читачами. У 2015 році, коли кількість підписників на мою розсилку електронною поштою зросла до 200 тисяч, я уклав з Penguin Random House угоду про початок роботи над книжкою, яку ви зараз слухаєте. Відповідно до того, як зростала моя аудиторія, розширювалися й ділові можливості. Провідні компанії все частіше запрошували мене розповісти про науку формування звичок, поведінкові зміни і постійне вдосконалення. Як основний доповідач я виступав на конференціях у США та Європі. У 2016 році мої статті почали регулярно з'являтися в таких великих виданнях, як «Time Entrepreneur» та «Форбс». Неймовірно, але упродовж року ці матеріали прочитало понад 8 мільйонів читачів. Мої напрацювання почали читати і ділитися ними зі своїми командами тренери Національної футбольної ліги, Національної баскетбольної асоціації і Головної ліги бейсболу. На початку 2017 року я відкрив Академію звичок, яка стала головним навчальним майданчиком для організацій і окремих осіб, зацікавлених у формуванні корисних звичок у житті та роботі. Компанії, що входять до переліку Fortune 500, а також стартапи-початківці почали записувати в неї своїх лідерів і навчати співробітників. Загалом академію звичок закінчили більш як 10 тисяч лідерів, менеджерів, тренерів і викладачів. Робота з ними неймовірно збагатила мене знаннями про те, що потрібно, аби звички працювали в реальному житті. На момент завершення роботи над цією книжкою у 2018 році на сайт jamesclear.com щомісяця заходять мільйони відвідувачів і майже 500 тисяч осіб, підписані на мою щоденну електронну розсилку. Кількість, яка настільки перевищує мої початкові очікування, що я навіть не певен, що міг про таке мріяти. Чим ця книжка прислужиться вам? Підприємець та інвестор Навал Равікант сказав – щоб написати вартісну книжку, ти маєш спочатку сам стати книжкою. Про викладені тут ідеї я спочатку дізнався сам, бо прожив їх. Щоб відновитися після травми, краще тренуватися у тренажерному залі, показати як найкращий рівень гри в полі, стати письменником, розбудувати успішний бізнес і просто стати відповідальним дорослим, я мусив покладатися на маленькі звички. Саме вони допомогли мені реалізувати мій потенціал, і оскільки ви обрали саме цю книжку, то припускаю, що так само хотіли б реалізувати свій. На наступних сторінках я поділюся з вами покроковим планом із напрацювання корисних звичок не на кілька днів чи тижнів, а на все життя. Хоча усе тут викладене підтверджується науково, ця книжка не наукова розвідка, а інструкція з експлуатації. Розповідь обертатиметься навколо мудрих і практичних порад, оскільки я поясню механізми, як створювати і змінювати свої звички так, щоб їх легко було розуміти і використовувати. Сфери, на які я спираюся – біологія, нейробіологія, філософія, психологія, тощо – існують чимало років. Я пропоную вам ніщо інше, як синтез найкращих ідей, давно придуманих розумними людьми, а також найбільш переконливі відкриття, зроблені науковцями нещодавно. Мій внесок полягає в тому, щоб відшукати з-поміж ідей найважливіші і поєднати їх так, щоб вони набули практичності. За всі викладені на цих сторінках мудрі думки ви маєте подякувати численним експертам, які були до мене. Будь-які нісенітниці, ймовірно, мій недогляд. В основі цієї книжки лежить моя чотириступенева модель звичок – подразник, прагнення, відгук, винагорода і чотири, породжені цими етапами, закони зміни поведінки. Читачі, які вивчали психологію, можуть розпізнати серед цих термінів термінологію з оперативного обумовлення, яку вперше як триаду стимул-реакція-винагорода в 30-х роках 20-го століття запропонував Скіннер і яка пізніше набула популярності як сигнал-програма-дія-винагорода в силі звички Чарльза Дахіга. Біхевіористи на зразок Скіннера зрозуміли, якщо запропонувати відповідну нагороду чи покарання, то можна змусити людей діяти у певний спосіб. Однак у той час, як модель Скіннера блискуче розтлумачила, як зовнішні стимули впливають на наші звички, їй забракло переконливого пояснення, як впливають на нашу поведінку наші думки, почуття і переконання. Внутрішній стан, наші настрій та емоції також мають вагу. В останнє десятиліття науковцями відстежується зв'язок між нашими думками, почуттями і поведінкою. Зазначені дослідження також будуть розглянуті на сторінках цієї книжки. Загалом схема, яку я пропоную, інтегрована модель когнітивних і поведінкових наук. На моє переконання, це одна з перших моделей людської поведінки, яка точно враховує вплив на наші звички зовнішніх подразників і внутрішніх емоцій. Хоча деякі формулювання можуть видатися вам знайомими, впевнений, що деталі, зокрема застосування чотирьох законів поведінкових змін, дадуть можливість осмислити ваші звички по-новому. Людська поведінка завжди змінюється відповідно до ситуації, часу, моменту. Втім, ця книжка про речі, які лишаються сталими. Йдеться про базові засади людської поведінки, усталені принципи, на які ви можете покладатися з року в рік ідеї навколо яких можете розбудувати свій бізнес, сім'ю і життя. Немає єдиного правильного способу набути корисні звички, але ця книжка описує найкращий із відомих мені способів, підхід який спрацює незалежно від того, з чого саме ви починаєте чи що саме намагаєтеся змінити. Викладені мною стратегії – стануть у пригоді усім, хто потребує покрокової інструкції з покращення. Чи то мається на меті покращення здоров'я, чи добробуту, чи продуктивності, чи стосунків, чи всього згаданого разом. Допоки справа стосуватиметься людської поведінки, ця книжка лишатиметься вашим провідником. Засадничі принципи, чому маленькі зміни мають велике значення Перший розділ. Дивовижна сила атомних звичок Одного дня 2003 року доля британського велоспорту змінилася. Новим виконавчим директором організації, яка керувала професійним велоспортом Великої Британії, став Девід Брейлсфорд. На той час професійні велосипедисти у Великій Британії пережили майже сторічний застій. З 1908 року британські велогонщики здобули єдине золото на Олімпійських іграх. І ще бездарніше зарекомендували себе на найбільшій велогонці – Тур де Франс. Упродовж 110 років жоден британський велосипедист не вигравав це змагання. Якщо по правді, то здобутки британських велогонщиків були настільки жалюгідними, що один із провідних європейських виробників велосипедів навіть відмовився продати команді велосипеди, оскільки побоявся, що коли інші професійні спортсмени побачать, що британці їздять на їхніх велосипедах, це зведе нанівець усі продажі. Брейлсфорда взяли на роботу, щоб він вивів британський велоспорт на новий рівень. Від усіх попередніх тренерів він відрізнявся непохитною відданістю стратегії накопичення маленьких звершень, як він її називав. Це була філософія пошуку найменших удосконалень, в усьому, за що б ти не брався. Брейлсфорд казав. Загалом принцип ґрунтується на ідеї, що якщо ви зможете розбити на мінімальні складники усе, з чим вам доводиться мати справу під час їзди, а тоді кожен покращити на 1%, то коли поєднаєте усе разом, відчуєте істотне зростання. Брейлсворт і його тренерська команда почали із впровадження найменших змін, що їх можна чекати від професійної команди велосипедистів. Вони змінили дизайн велосипедних сидінь, щоб ті стали зручнішими і змастили спиртом шини для кращого щеплення. Велогонщикам запропонували для підтримки під час їзди ідеальної температури м'язів вдягати шорти з електропідігрівом, а також вдалися до використання тактильних датчиків зворотнього зв'язку, щоб відстежувати реакцію кожного спортсмена на певному етапі тренування. За допомогою аеродинамічної труби команда протестувала кілька різновидів тканини, і велогонщики, що змагаються на відкритому повітрі, перейшли на спортивні костюми, які виявилися легшими і більш аеродинамічною. Але на цьому вони не зупинилися. Брейлсфорд і його команда і надалі відшуковували можливості для 1% покращень у недооцінених і неочікуваних сферах. Вони протестували найрізноманітніші типи масажних гелів, щоб визначити, який із них якнайшвидше відновлює м'язи. Найняли хірурга, щоб той навчив кожного влегонщика правильно мити руки і в такий спосіб звести до мінімуму підхоплення інфекцій. Визначали, яка подушка і який матрац забезпечують кожному гонщику найкомфортніший сон. Навіть пофарбували у білий колір салон вантажівки для перевезення командного спорядження, що допомогло розгледіти найменші порошинки, яких за інших умов було б не видно, але вони могли б погіршити продуктивність досконало відрегульованих велосипедів. Відповідно до того, як ці та сотні інших незначних покращень накопичувалися, результати не змусили на себе довго чекати. Усього через 5 років після того, як Брейлсфорд обійняв посаду, британська великоманда не знала собі рівних на шосе і велотреках Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні, де виборола неймовірні 60% від усього можливого олімпійського золота. Через чотири роки, коли Олімпійські ігри приймав Лондон, британці підняли планку ще вище, встановивши дев'ять олімпійських і сім світових рекордів. Того самого року Бредлі Вігінс став першим британським велогонщиком, який переміг у Тур де Франс. А вже наступного гонку виграв його товариш по команді Кріс Фрум, і він же переміг знову у 2015, 2016 і 2017 роках. Таким чином, британська команда за 6 років перемогла у Тур де Франс 5 разів. Упродовж 10 років, із 2007 по 2017, британські велосипедисти виграли 178 чемпіонатів світу і 66 олімпійських та параолімпійських золотих медалей і здобули 5 перемог на Тур де Франс, що вважається найбільшим досягненням за всю історію велоспорту. Як це сталося? Як завдяки незначним і, на перший погляд, що найменше скромним змінам команда раніше посередніх спортсменів перетворилася на чемпіонів світу? Чому такі незначні покращення накопичують настільки вагомий результат і в який спосіб ви можете повторити цей підхід у своєму житті? Чому маленькі звички мають велике значення? Незвичайно легко переоцінити важливість одного визначального моменту і недооцінити вагу щоденних невеличких покращень. Ми занадто часто переконуємо себе, що значний успіх потребує масштабних дій. Чи то йдеться про втрату ваги, чи про розбудову бізнесу, чи про написання книжки, чи про перемогу в чемпіонаті, чи про досягнення будь-якої іншої мети, ми тиснемо на себе, щоб досягти приголомшливого прогресу, про який усі заговорять. Тим часом покращення завбільшки в в 1% не дуже то й впадає в око, а подекуди навіть і зовсім не впадає. Але воно особливо в довготерміновій перспективі може відіграти набагато істотніше значення. Різниця, яка через деякий час може привести до незначного покращення, неймовірна. Ось що каже математика. Якщо упродовж року щодня ви щось робитимете на 1% краще, ніж учора, то до кінця року покращите майстерність у 37 разів. І навпаки, якщо щодня упродовж року погіршуватимете результативність на 1%, то скотитися до нуля. Те, що починається як маленька перемога або незначна невдача, нагромаджується у щось значно більше. Звичка – складний відсоток нарахувань у скарбничку самовдосконалення. Так само, як завдяки складним відсоткам множиться гроші, так само зростає ефект ваших звичок, коли ви їх повторюєте. Здається, що в будь-який окремо взятий день вони суттєво не впливають, утім здійснений ними упродовж місяців або років вплив може бути величезним. Цінність корисних звичок і ціна шкідливих вражають очевидністю лише тоді, коли озирнутися на 2, 5 чи, можливо, 10 років назад. Оцінити вагу цієї ідеї у повсякденному житті непросто. Ми частенько відмахуємося від дрібних змін, оскільки саме цієї миті вони не заслуговують на увагу. Навіть якщо ви нині заощадите трохи грошей, ви все одно не мільйонер. Навіть якщо ви відвідуєте спортзал три дні поспіль, ваша фізична форма бажає бути кращою. Навіть якщо сьогодні ввечері ви присвятите одну годину китайській мові, ви все одно її не опануєте. Ми щось потроху змінюємо, але оскільки це ніколи не дає миттєвих результатів, повертаємося до усталеної раніше поведінки. На жаль, те, що зміни відбуваються повільно, також легко запускає самопливом шкідливу звичку. Якщо ви сьогодні їли нездорову їжу, стрілка на вагах не дуже зсунеться. Якщо затрималися допізнано в роботі і знехтували родиною, рідні вам це пробачать. Якщо відкладаєте і відкладаєте проект на потім, зазвичай вдається перенести його завершення на пізніший час. На одне рішення можна легко заплющити очі. Проте, якщо ми день у день повторюємо 1% помилок, множачи неправильні рішення, тиражуючи крихітні похибки і виправдовуючи незначні відмовки, наші неістотні рішення сплавляються в отруйні результати. Накопичення чисельних помилок, мінус один відсоток, то тут, то там, зрештою призводить до виникнення проблеми. Прикладом, як зміни впливають на ваші звички, є ефект зсугу всього на кілька градусів маршруту літака, що прямує із Лос-Анджелеса. Уявіть, що ви летите з Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Якщо пілот, який вирушає із Лос-Анджелеса, змінює курс усього на 3,5 градуса на південь, ви опинитеся у Вашингтоні, округ Колумбія, а не в Нью-Йорку. Таке несуттєве відхилення навряд чи вдасться помітити під час зльоту. Ні, літака зміститься усього на кілька футів, але якщо масштабувати це на територію Сполучених Штатів, ви опинитеся на відстані сотень миль від точки призначення. Так само незначні зміни у повсякденних звичках можуть привести ваше життя до зовсім іншого пункту призначення. Вибір між 1% на користь чи 1% на шкоду цієї миті видається несуттєвим, однак упродовж проміжку часу, завдовжки у наше життя, такі вибори визначають різницю між тим, ким ви є, і тим, ким ви могли б стати. Успіх – продукт щоденних звичок, а не одноразового життєвого перетворення. Утім, не має жодного значення, наскільки ви успішні або ж ні зараз. Значення має, чи торують вам ваші звички шлях до успіху. Перейматися більше треба тим, якою дорогою ви прямуєте, ніж тим, яку відстань ви нині подолали. Якщо ви мільйонер, але щомісяця витрачаєте більше, ніж заробляєте, то йдете не тим шляхом. Якщо ваші звички щодо витрат не зміняться, то до добра це не доведе. І навпаки, якщо ви збанкрутіли, але щомісяця дещицю заощаджуєте, ви на шляху до фінансової свободи, навіть якщо й просуваєтеся повільніше, ніж вам того хотілося б. Ваші здобутки – це відлуння ваших звичок. Ваш добробут – відлуння ваших фінансових звичок. Ваша вага – відлуння гастрономічних звичок. Ваші знання – відлуння звичок навчатися. Ваш безлад – відлуння звичок прибирати. Ви отримуєте те, до чого вдаєтеся знову і знову. Ваші звички можуть сполучатися вам на користь або на шкоду. Корисні сполуки. Продуктивна сполука. Виконання одного додаткового завдання у будь-який конкретний день не потребує героїчних зусиль, але набуває величезної ваги упродовж усієї кар'єри. Ефект автоматичного виконання відпрацьованої навички чи набуття навички нової може набувати ще більшої ваги. Що більше завдань ви зможете вирішувати, не замислюючись, то більше у вашого мозку можливостей зосередитися на інших сферах. Пізнавальна сполука. Ознайомлення з однією новою ідеєю не зробить із вас генія, але прагнення навчатися упродовж усього життя змінюватиме вас. До того ж, кожна прочитана книжка не лише навчає нового, а й також дає можливість подивитися інакше на старі ідеї. Як сказав Уоррен Баффет, ось так працюють знання, накопичуються як складний процент. Сполука спілкування. Люди платять вам тією ж монетою. Що більше ви допомагаєте іншим, то більше допомагають вам. Якщо під час кожного спілкування виявляти бодай трохи більше приязні, з часом зможете створити широку і потужну мережу соціальних зв'язків. Шкідливі сполуки. Стресо-сполука, роздратування через затори на дорозі, тягар батьківських обов'язків, думки, як звести кінці з кінцями, хвилювання через злегка підвищений тиск. Сама собою кожна із цих загальновідомих причин стресу контролюється, однак розтягнені у часі маленькі стреси об'єднуються у серйозні проблеми зі здоров'ям. Сполука переконань. Щоб більше ви думаєте про себе як про нікчемну, дурну або незугарну людину, то більше накручуєте себе сприймати життя саме в такий спосіб. Ви опиняєтеся у мисленнєвій пастці. Те саме стосується і того, як ви думаєте про інших. Щойно призвичаюєтеся бачити людей злими, несправедливими чи егоїстичними саме на таких повсюдно і натрапляєте. Сполука спротиву. Бійки, протести, масові заворушення рідко стають результатом однієї події. Натомість тривала серія незначних конфліктів і щоденних загострень повільно накопичується, доки остання крапля не переповнить чашу й обурення спалахує і шириться не згірше від лісової пожежі. Якщо хочеться передбачити, куди вас зрештою заведе життя, усе, що треба зробити, стежити за кривою незначних здобутків і крихітних втрат і подивитися, як ваш щоденний вибір складається у лінію завдовжки в 10 або 20 років. Ви щомісяця витрачаєте менше, ніж заробляєте? Щотижня займаєтеся у спортзалі? Щодня читаєте книжки чи дізнаєтеся щось нове? Ось такі маленькі битви і визначають ваше майбуття – Час розширює прірву між успіхом і провалом. Множиться те, що ви підживлюєте. Корисні звички змушують час працювати на вас. Погані звички змушують час працювати проти вас. Звички палиться з двома кінцями. Погані звички можуть забити вас до смерті так само легко, як хороші, підігнати до вершини, тому дуже важливо розуміти деталі. Вам треба розібратися, як працюють звички і як підпорядкувати їх своїм інтересам, щоб уникнути нищівного удару палицею. Чим насправді є прогрес? Уявіть, перед вами на столі грудочка криги. У кімнаті і ви можете бачити своє дихання. Зараз мінус 4 градуси. Хоч і повільно, але кімната починає прогріватися. Мінус 3 градуси. Мінус 2 Мінус 1. Грудка криги все ще на столі перед вами. Мінус пів градуса. Нічого не відбувається. Тоді нуль градусів за Цельсієм. Крига починає танути. Зсув на один градус, який, здається, нічим не відрізняється від попередніх підвищень температури, зумовлює величезні зміни. Дуже часто проривні моменти є результатом численних попередніх дій, під час яких накопичується потенціал, необхідний для втілення в життя головної зміни. Ця закономірність панує в усьому. У випадку раку 80% перебігу захворювання триває непоміченим, а через деякий час він з'їдає тіло за лічені місяці. Бамбук упродовж перших п'яти років ледве можна розгледіти. Він вирощує під землею розгалуджену кореневу систему, перш ніж за якихось шість тижнів вигнатися за вишки у 90 футів. Так само і звички. Часто небагато важать, доки ви не перетнете критичну межу й не вийдете на новий рівень продуктивності. Дуже часто на початку або і посередині будь-якого шляху ми опиняємося у долині розчарувань. Ви чекаєте на поступовий і постійний прогрес і розчаровані, наскільки неефективними можуть здаватися зміни у перші дні, тижні і навіть місяці. Ніби тупцієш на місці. Це характерна риса будь-якого складного процесу. Найважливіші результати приходять не одразу. Це одна з базових причин, чому так складно набути усталених звичок. Люди вдаються до кількох незначних змін, не відчувають результату і вирішують зупинитися. Ви думаєте, я бігав щодня упродовж місяця, так чому ж не бачу жодних змін у своєму тілі? Щойно такі думки беруть гору, корисні звички легко поступаються їм дорогою. Утім, щоб реально змінити ситуацію, звички мають добре усталитися, аби подолати плато, яке я називаю плато прихованого потенціалу. Якщо ви опиняєтеся у ситуації відчайдушного намагання набути корисної звички або позбутися шкідливою, це не тому, що ви не спроможні стати кращим. Часто причина полягає в тому, що ви поки що не перетнули плато прихованого потенціалу. Нарікати на те, що ви не досягнули успіху, все одно, що нарікати на те, що грудка криги не тане, хоча ви нагріли приміщення від мінус чотирьох до мінус одного – Ваші зусилля не пішли на марне. Усе відбудеться при нулі градусів. Коли ви зрештою подолаєте плато прихованого потенціалу, люди назвуть це миттєвим успіхом. Широкий загал бачить лише найяскравіший момент, а не те, що йому передувало. Однак ви знаєте, що саме зроблене давним-давно, коли, здавалося, ви не просувалися на жоден крок уперед і уможливило сьогоднішній стрибок. Це людський аналог тектонічного тиску. Дві тектонічні плити можуть щіплюватися або розсувати краї стискання упродовж мільйонів років, і від цього поступово наростає напруження. А згодом одного дня вони щленовуються знову так, як робили це до того цілу вічність, але цього року напруження занадто сильне. Стається землетрус. Зміни можуть накопичуватися роками, перш ніж ось так зразу вивільнитися. Майстерність вимагає терплячості. У роздягалці Сан-Антоніо Сперс, однієї з найуспішніших в історії NBA команд, висить цитата громадського діяча Якоба Ріса: Коли мені здається, що на те нема жодної ради, я йду й дивлюся на каменяра, який лупає цю скелю вже в соте, а нею всього всього побігла тріщина. Але за сто першим разом вона розколиться на опіл, і я знаю що розколов її не останній удар, а усі попередні. Усе велике починається з малого. Зародком кожної звички стає єдине, крихітне рішення. Однак, коли це рішення повторюється, звичка проростає і міцнішає, вкорінюється і розростається гіллям. Позбутися шкідливої звички – це як викорчувати із себе міцний дуб. Набути корисної звички – це як поступово, день за днем, ростити тендітну квітку. Але чим визначається, чи будемо ми дотримуватися звички досить довго, щоб вижити на плато прихованого потенціалу і прорватися на інший бік? Що змушує одних людей пускати на самоплив небажані звички і дозволяє іншим насолоджуватися посиленим ефектом хороших? Забудьте про цілі, натомість зосередьтеся на способі. У відомому мудрому висловлюванні говориться, що найкращий спосіб досягнути бажаного – Підтягнути тіло, розбудувати успішний бізнес, більше відпочивати й менше напружуватися, присвячувати більше часу друзям і родині – ставити чіткі та реальні цілі. Упродовж років саме так я і підходив до своїх звичок. Кожна з них була ціллю, яку потрібно було досягти. Моєю ціллю стали оцінки, які хотів я отримати в школі, вага, яку прагнув осилити в спортзалі, прибутки, яких кортіло отримати в бізнесі. Зрештою, я почав розуміти, що мої результати мають дуже мало спільного зі встановленими мною ж цілями, а майже всі вони стосуються способу, якому я слідував. У чому ж різниця між способами і цілями? Про відмінність між ними я вперше почув від Скотта Адамса, мультиплікатора, який створив комікс про Ділберта. Цілі – це результати, яких ви хочете досягнути, способи – це процеси, які забезпечують ці результати. Якщо ви головний тренер, ваша ціль – виграти чемпіонат. Спосіб – це як ви зберете гравців, організуєте роботу тренерського штабу і проведете тренування. Якщо ви бізнесмен, ваша ціль може полягати у створенні бізнесу вартістю у мільйон доларів, Спосіб – це як ви тестуєте ідею продукції, наймаєте співробітників і проводите маркетингові кампанії. Якщо ви музикант, вашою ціллю може бути зіграти нову п'єсу. Спосіб – як часто ви практикуєтеся, на які фрагменти розбили п'єсу і як розучуєте складні моменти, які поради й зауваження отримуєте від вашого наставника. Тепер про найцікавіше. Якщо б ви повністю проігнорували цілі і зосередилися лише на способі, то все одно досягли б успіху. Наприклад, якщо б ви були тренером із баскетболу і відкинули ціль виграти чемпіонат, а зосередилися лише на тому, чим щодня на тренуваннях займається команда, ви все одно отримали б результати? Думаю, отримали б. Ціль будь-якого виду спорту – завершити виступ із якнайкращим рахунком, але було б смішно провести гру, не відриваючи погляду від табло. Єдиний шлях справді перемогти – покращуватися щодня. Як сказав триразовий переможець суперкубку Білл Волш, рахунок сам про себе подбає. Це справедливо і для інших сфер життя. Якщо хочете досягти кращих результатів, забувайте про встановлення цілий, натомість зосередьтеся на способі. Що я маю на увазі? Установлення цілей – марна справа? Зовсім ні. Цілі потрібні для визначення напряму, але для руху вперед кращим є спосіб. Низка проблем постає, коли ви витрачаєте занадто багато часу на обмірковування ваших цілей і замало на розроблення способів. Проблема номер один – переможці і переможені мають однакові цілі. Окреслення цілей потерпає від серйозного зміщення уваги на тих, хто вижив. Зосереджуючись на переможцях, тобто тих, хто вижив, ми помилково припускаємо, що до успіху їх привели амбітні цілі. При цьому оминаємо увагою людей, які мали такі ж цілі, але успіху не досягли. Кожен олімпієць хоче здобути золоту медаль, кожен претендент на вакансію мріє отримати роботу. І якщо успішні й неуспішні люди мають однакові цілі, ціль жодним чином не може бути тим, що відрізняє переможців від переможених. Зовсім не ціль виграти Тур де Франс підняла британських велосипедистів на спортивну вершину – Найімовірніше вони прагнули вигравати велоперегони щороку до того, як і будь-яка професійна команда. Така ціль завжди мала місце. Утім, лише із запровадженням системи безперервних маленьких покращень вони досягли іншого результату. Проблема номер два. Досягнення цілі – зміна тимчасова. Уявіть, що в вашій кімнаті безлад і ви встановили за мету прибрати. Якщо вас охопить натхнення навести чистоту й порядок, то отримайте прибрану кімнату. Поки що прибрано. Бо якщо дотримуєтеся тієї ж звички смітити і розкидати речі, через яку передовсім у кімнаті й утворився безлад, дуже швидко перед вашим зором постане нова купа сміття і вам доведеться сподіватися на черговий напад натхнення. Ви й надалі переслідуватимете той самий результат, оскільки не змінили спосіб його досягнення. Лікували симптом замість того, щоб позбутися причини. З досягненням цілі наше життя змінюється лише тимчасово, що не відповідає покращенню, як такому. Ми думаємо, що треба змінити результати, але проблема не в результатах. Що нам насправді треба змінити, так це способи, якими досягаються такі результати. Розв'язавши проблему на рівні результатів, ви отримуєте лише тимчасове рішення. Для підвищення ефективності проблему треба вирішувати системно. Виправте вихідні дані а помилка в результаті виправиться автоматично. Проблема номер три – цілі обмежують ваше щастя. В основі кожної цілі ховається припущення – «Щойно досягну своєї мети, почуватимуся щасливим». Проблема цілеспрямованості спрямованості в тому, що ви постійно відкладаєте щастя на потім. Я потрапляв у цю пастку стільки разів, що з ліку збився. Упродовж років щастя завжди лишалось чимось, чим я насолоджуватимуся у майбутньому. Я пообіцяв собі, що щойно наберу 20 футів м'язової ВГ, або про мій бізнес напишуть у Нью-Йорк Таймс, то зможу нарешті розслабитися. Крім того, цілі породжують конфлікт або-або. Або ви досягаєте цілі і почуваєтеся успішним, або зазнаєте поразки і почуваєтеся розчарованим. Подумки виходите в шорах спрощеної версії щастя. Це неправильно. Мало ймовірно, що ваша життєва стежина насправді відповідатиме тій подорожі, яку ви уявляли, коли ви рушали в путь. Нема жодного сенсу обмежувати своє задоволення одним сценарієм, коли до успіху веде багато стежок. Проти отруту забезпечує уміння перейматися насамперед способом. Коли ви закохуєтеся в процес сильніше, ніж в продукт, вам не доводиться чекати, щоб дозволити собі почуватися щасливим. Ви можете бути задоволені будь-якої миті, допоки ваш спосіб веде вас до цілі. І спосіб може привести до успіху більшої кількістю доріг, а не лише тією, що ви її собі уявляли спочатку. Проблема номер 4. Цілі не ладнають із довготривалим прогресом. Зрештою, зорієнтоване на ціль мислення може спричинити так званий ефект йойо. Чимало бігунів виснажливо тренуються упродовж місяців, але щойно перетинають фінішну пряму, тренуватися перестають. Забіг їх більше не мотивує, коли вся наша виснажлива робота зосереджується на певній цілі, що має підштовхувати нас рухатися далі після її досягнення. Ось чому чимало людей, досягнувши цілі, повертаються до колишніх звичок. Мета встановлення цілий – перемогти у грі. Мета – напрацювання способів перебувати у грі й надалі. Справжнє мислення на перспективу, мислення, що не передбачає цілий, йдеться про безкінечний цикл удосконалення і постійне покращення. У кінцевому підсумку саме ваша відданість процесу визначатиме ваш прогрес. Система атомних звичок Якщо маєте проблеми з тим, щоб змінити звички, то проблема не в вас, проблема у способі, до якого ви вдаєтеся. Шкідливі звички повторюються знову і знову не тому, що ви не хочете їх змінити, а через те, що неправильно беретеся до змін. Не піднімайтеся до рівня своїх цілей, опускайтеся до рівня своїх способів. Зосередження на системі загалом, а не на конкретній цілі – одна з провідних тем цієї книжки. Також йдеться про одне зі значно глибших тлумачень значення слова «атомний». До цього часу ви, певно, зрозуміли, що атомна звичка означає крихітну зміну, граничний приріст, покращення на 1%. Але атомні звички – це не просто будь-які сталі звички, нехай і маленькі – Маленькі звички є частиною більшої системи, так само як атоми, будівельні, блоки молекул, атомні звички, будівельний матеріал дивовижних результатів. Звички – ніби атоми нашого життя. Кожен із них – фундаментальна одиниця, яка робить внесок у ваше загальне вдосконалення. Спочатку такі крихітні навички здаються неістотними, але вони швидко поєднуються і живлять значно більші перемоги, які множаться настільки, що переважують вартість початкових внесків. Вони одночасно і маленькі, і потужні. Якщо в такому ключі дати визначення атомним звичкам – це постійні практики або усталені дії, не лише дрібні й прості для виконання, а й такі, що є джерелом неймовірної сили – компонент системи комплексного зростання. Підсумки розділу. Звички – це багатоаспектна зацікавленість у самовдосконаленні. Одновідсоткове покращення набуває у довготерміновій перспективі чи малого значення. Звичка палиться з двома кінцями. Вони можуть працювати як вам на користь, так і на шкоду, тому так важливо розуміти деталі. Маленькі зміни часто не мають впливу, доки ви не переступите критичну межу. Найпотужніші результати будь-якого процесу відтерміновані в часі. Наберіться терпіння. Атомна звичка – це невеличка звичка, частинка більшої системи. Так само як атоми, будівельний матеріал молекул, атомні звички – будівельний матеріал дивовижних результатів. Якщо хочете отримати кращі результати, забудьте про встановлення цілей, зосередьтеся натомість на способі. Ви не піднімаєтеся до рівня своїх цілей, ви опускаєтеся на рівень способів їх досягнення. Розділ другий. Як звички формують вашу індивідуальність і навпаки? Чому так легко дотримуватися шкідливих звичок і так складно набувати корисних? Небагато знайдеться речей, спроможних настільки ж сильно вплинути на наше життя, як покращення щоденних звичок. І все ж скидається на те, що наступного року в цей самий час ви займатиметеся тим, що й нині, а не чимось кращим. Часто виникають труднощі з дотриманням корисних звичок довше, ніж упродовж кількох днів, навіть у випадку щиро докладених зусиль і періодичних спалахів мотивації. Такі звички, як фізичні управи, медитація, ведення щоденника чи приготування їжі, видаються виправданими день-два, а тоді починають надокучати. Хоча щойно ваші звички усталилися, вони, здається, лишаються назавжди особливо небажані. Незважаючи на всі наші найкращі наміри, такі нездорові звички, як вживання шкідливої їжі, безкінечні години перед телевізором, відкладання справ на потім і куріння, видається зруйнувати неможливо. Зміна наших звичок складне завдання з двох причин. Перше – ми намагаємося змінити не те, і друге – ми намагаємося змінити наші звички неправильним чином. У цьому розділі я розгляну перший пункт. У наступних відповім щодо другого. Наша перша помилка полягає в тому, що ми намагаємося змінити не те. Щоб зрозуміти, що я маю на увазі, розгляньмо три рівні, на яких можуть відбуватися зміни. Уявити собі їх можете у вигляді шарів цибулини. Перший шар змінює результати. Цей рівень стосується того, як змінюються ваші результати. Втрата ваги, вихід книжки, перемога в чемпіонаті, більшість поставлених вами цілей пов'язані саме із цим рівнем змін. Другий шар змінює процес. Цей рівень пов'язаний зі зміною ваших звичок і способів досягнення змін. Запровадження нової постійної вправи в тренажерному залі, дотримання чистоти й порядку на робочому столі для покращення робочого процесу, призвичаєння до практики медитації – більшість ваших звичок пов'язані саме із цим рівнем. Третій, найглибший шар змінює вашу індивідуальність. Цей рівень пов'язаний зі зміною ваших переконань, а саме світогляду, самоідентифікації, суджень про себе та інших. Більшість переконань, припущень й упереджень пов'язані саме із цим рівнем. Результати – те, що ви отримуєте. Процеси – те, що ви робите. Індивідуальність – те, у що ви вірите. Коли йдеться про набуття усталених звичок, про напрацювання способів 1% покращення, це проблема, яка полягає не в тому, що один рівень кращий, а інший гірший. Усі рівні змін корисні по-своєму. Проблема в напрямі змін. Чимало людей беруться змінювати звички, зосереджуючись на тому, чого їм хочеться досягнути. Це приводить нас до звичок, які ґрунтуються на результаті. Альтернативою є вироблення звичок, що ґрунтуються на індивідуальності. У разі такого підходу ми зосереджуємося на тому, ким хочемо стати. Уявімо, що двоє людей відмовляються від сигарети. Перший чоловік, коли йому пропонують закурити, каже – «Ні, дякую, я намагаюся кинути». Відповідь нібито і логічна, але людина все ще переконана, що вона курець, який намагається стати кимось геть іншим. Такі люди сподіваються, що їхня поведінка зміниться, якщо вони будуть дотримуватися тих самих переконань. Друга людина відмовляється зі словами «Ні, дякую, я не курю». Різниця не істотна, але це твердження сигналізує про зміну індивідуальності. Коріння було частиною їхнього колишнього життя, а не нинішнього. Люди другого типу більше не співвідносять себе з курцями. Більшість людей, коли вирішують стати кращими, навіть не беруть до уваги зміну індивідуальності. Вони просто міркують «хочу бути худим», тобто результат, і якщо дотримуватимуся цієї дієти, то схудну, процес. Вони встановлюють цілі і визначають, що треба зробити, щоб досягнути їх, але при цьому не зважають на переконання, які керують тим, що вони роблять. Вони ніколи не дивляться на себе збоку і не розуміють, що їхній старий набір особистісних характеристик може ставати на заваді їхнім новим планам змінитися. Кожна система дій тримається на системі переконань. В основі демократичної системи лежить віра в свободу, правління більшості і соціальну рівність. Диктатурі притаманний зовсім інший спосіб вірувань на зразок абсолютної влади й беззастережної покори. Ви можете придумати безліч способів переконати якнайбільше людей проголосувати за демократію, але запустити ці зміни в поведінці в умовах диктатури ніколи не вдасться. Така поведінка не суголосна системі. Неможливо голосувати за те, у що ви не вірите. Чи то йдеться про окремих людей чи організації чи спільноти, має місце схоже закономірність. Є низка переконань і припущень, які формують систему індивідуальність, що тримається на цих звичках. Неможливо поводитися довго у невластивий вам спосіб. Ви можете хотіти мати більше грошей, але якщо за натурою ви радше споживаєте, ніж створюєте, то й надалі витрачатимете, а не зароблятимете. Вам може хотітися мати міцніше здоров'я, але якщо комфорт значитиме для вас більше, ніж звитяги, то ви надаватимете перевагу відпочинку, а не тренуванням. Важко змінити звички, якщо непохитними лишаються засадничі переконання, які визначали вашу поведінку раніше. Ви намітили собі нову ціль і новий план, але при цьому не змінили своє єство. За гарний приклад править історія Брайана Кларка, підприємця із Буолдера, штат Колорадо. «Скільки себе пам'ятаю, я гриз нігті», – розповів мені Кларк. Призвичаєвся до цього в юності, коли перебував у стані хвилювання, але згодом це переросло в такий собі ритуал догляду за нігтями. Одного дня я прийняв рішення не гризти нігті, допоки вони трохи не відростуть. Зробити це мені вдавалося лише завдяки великій силі волі. І тоді Кларк зробив дещо несподіване. «Я попросив дружину записати мене на перший у житті манікюр», – сказав він. Мені подумалося, що якщо почну платити за догляд за нігтями, то перестану їх гризти. І це спрацювало, хоча не через гроші. Сталося те, що після манікюру мої нігті уперше мали справді чудовий вигляд. Манікюрниця навіть сказала, що попри те, що вони погризані, у мене насправді здорові, привабливі нігті. Раптово я став пишатися своїми нігтями. І хоча я ніколи цього не прагнув, це все змінило. Відтоді я жодного разу не гриз нігті, і навіть бажання такого не виникало. І все тому, що нині я пишаюся тим, що доглядаю за ними правильно. Найвищий ступінь внутрішньої мотивації – це коли звичка стає частиною вашої індивідуальності. Одна справа – казати, що я з тих, хто хоче цього – а зовсім інше говорити, що «я з тих, хто це має» більше ви пишаєтеся тією чи іншою своєю рисою, то сильнішою буде мотивація підтримувати пов'язані з цим звички. Якщо ви пишаєтеся своїми косами, то ви робите безліч найрізноманітніших звичок догляду і піклування за ними. Якщо пишаєтеся розміром своїх біцепсів, то ні за що не пропустите вправи для рук. Якщо пишаєтеся тим, які плетете шарфи, то найімовірніше щотижня присвячуватимете години плетінню. Щойно в гру вступить ваше самолюбство, ви стоятимете за дотримання звичок не на життя, а на смерть. Справжня поведінкова зміна – це зміна індивідуальності. Ви можете започаткувати звичку через мотивацію, але єдина причина, через яку дотримуватиметеся її, в тому, що звичка стає частиною вашої індивідуальності. Будь-хто спроможний переконати себе раз чи двічі, сходити в зал або правильно харчуватися, але якщо не змінити переконання, які лежать в основі поведінки, то буде складно дотримуватися довготермінових змін. Покращення залишатимуться тимчасовими, поки не стануть частиною вашого єства. Ціль не в тому, щоб прочитати книжку, а в тому, щоб стати читачем. Ціль не в тому, щоб пробігти марафон, а в тому, щоб стати бігуном. Ціль не в тому, щоб опанувати гру на музичному інструменті, а в тому, щоб стати музикантом. Зазвичай ваша поведінка відзеркалює вашу індивідуальність, а те, як ви поводитеся, вказує, до якого типу людей ви свідомо чи несвідомо належите. Дослідження показали. Щойно людина повірить у певну особливість її індивідуальності, вона з більшою імовірністю чинитиме відповідно до цього свого переконання. Наприклад, люди, які ідентифікували себе як виборці, мали більше шансів піти і проголосувати, ніж ті, хто просто заявляв, що голосування це те, що їм хотілося б зробити. Так само людині, фізичні вправи для якої є частиною її єства, не треба переконувати себе тренуватися. Чинити правильно легко. Зрештою,